Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu, Allah Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu, Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahabi i jema'in Thumma ima ba'd Ove naše prvo predavanje U našem zađijem danu ovoga druženja. Komisije Azurjel da sagrada regulom nagradom koji ste dozvali ovo druženje i našeg organizatora i domaćina koji su uredili nam znači ovaj objektati u džamiju da se možemo ovako lijepo družiti. Islam kao Savršeni koncept za življenje, draga moja braće, poštane sestre, uređuje čovjekov život u svim njegovim segmentima. I nastoji da izgradi jedno zdravo, jako društvo koje se može suprostaviti izazovima kojemu nameću nekakvi životni tokovi ove ili one vrste i se ne izdradi, ne izgradi jedno zdravo društvo znači svi izazovi kojima se budu susretali ljudi u tom društvu bi će bi će se preko njihovih leđa i neće moći znači naći adekvatna rješenja i neće se moći adekvatno znači suprost suprost suprostiti tim znači iskušenjima prva stepenica u gradnji zdravog muslimanskog društva jeste izgradnja jake ličnosti žene muslimanke. Kada kažemo jake ličnosti, mislimo jake vjernice, dobre vjernice. A to se ne može realizovati osim putem čednosti. Da žena muslimanka ima pri sebi čednost da ima stiv i da ima osnovne te vjerske i moralne brline, koje je čine uzoritim članom, znači u jednom društvu. A kada govorimo o četnosti, ne možemo nikako zaobići hiđab žene. Jer je hiđab žene osnovni Simbol njene čednosti. Mi ne kažemo za svaku ženu koja hoda ulicom otkrivena i razgolićena da ona ne mora. To nemamo pravo kazati, to je zulum, to je nepravda. Ima žena koje hode i otkrivene, a po pitanju svoje čednosti je na zavidnom nivou. Ali je grešnica zato što voda otkrivene. I nije dozvoljeno paušalno suditi, na osnovu toga što je žena otkrivena, nazivati je pogrdnim imenima. Ne, od, znači, razgolićenost je grije, jedan, a nemoral, nemoralnost, znači, i nemoral je nešto potpuno drugo. Međutim, ima jedna manjkavost u toj četnosti i u tom stidu, a to je zato, znači, što, se nije, što nije potpunila svoju islamsku odjeću na način kako od nje traži šarijet. Iako ona osjećala možda u svojom srcu imana i osjećala ljubav prema vjeri, to je sve u redu, to niko ne negira, međutim postoji krnjavost koju možda će osjetiti, a možda neće osjetiti. Ali krnjavost definitivno postoji. Kao pri čovjeku koji, ne znam, ne, propusti ponekad namaz da muđe mu u drugo vrijeme, u njegovom manu postoji dobra krnjavost. Jer nemoguće je da ti uzvišeni Allah naređuje da nešto uradiš i ti mu se ne pokoriš i šeš ali ja sam maša Allah ne, pritelj ima jedna velika krnjavost i ti izdužan da je liječiš a nema čovjeka da nema prisim krnjavosti i da na takav način smo znači dužni jeli, da sami sebe popravljamo i da liječimo znači, i da liječimo te probleme uzvišenja Allah te barake od kada naređuje kada naređuje ženi muslimanki hijab počinje od poslanika sallallahu alejhi ve njemu da naredi znači ženama ovog ummeta da pokriju svoja tijela pa kaže ja i jehan nabi kulli azwajika wa banatike unisa il mu'minin yudanin aleihin min jalabibihin بذالك ادنا يعرفنا فلا يؤذين o poslaniče reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika neka spuste svoju odiću izaz neka kaže tako će biti prepoznatljive pa ne biti napastovan bit će tako prepoznatljive i vidite žena kada je pokrivena, kada prođe ulicom oni klapinčići momci tako, što dobacuju, okrenu se nešto pričaju, kada nađe, je tako A ona koju trebaju davati komplemente, onda se okrenu i pričaju. Neće biti napasno. Zna se koje i šta je. On zna da je to pričao prazno. O karne fi bujuti kunne vola teba rčne teba pruđel džahirigjetil ula i vi boravite u kućama svojim i nemojte se razgolićavati kao što se razgolićavale žene u pagansko vrijeme. A žene u pagansko vrijeme se otkrivale Ovaj dio ispod vrata, on je bio otkriven. I to je bilo razgolićavanje. A to odjećan je kakva koja sva može stati u džep. To nije bilo poznato u vrijeme Ebu Džehla. To nije bio sunet Ebu Džehla. To je sunet oni koji su došli pa su u tom pogledu pretekli Ebu Džehla. Jer kada je prisegu davala hind poslaniku, s.a.w. Pa je priseg udala, izmijelj ostalo kaže, da ne činite nemoralno. Pa kaže, e o tezlil hurretu, ja rasulam lah. Kaže, zar je moguće Allah upostanit da žena koja je slobodna, da učini nemoralno? Pa ja sam živjela u paganstvu, ja nikada nisam tako nešto čulao da žena ne, da ne moral čini žena koja je slobodna. Ostavite to robkinje koje su bile, koje se prodaju, kupuju, ne znam, koje prisili neko da čini nemoral, da bi nešto zaradio i tako dalje. Ovaj, u čemu je došla zabrana, jel tako, u šarijetu? Nisu to poznamali. Pa je čednost pri pagankama bila veća nego pri danas pojedinim ženama koje se pripisuju islamu i, i muslimanima. Kada je Upita Nebu Sufjan, šta vam to naređuje Muhammed, salallahu ala risulullah, rekao je, kaže, naređuje nam naređuje nam, da obožamo Allaha i da mu nikoga ne pripisujemo kao druga i da ostavimo ono što su obožavali naši očevi i naređuje nam, kaže, dobročinstvo, naređuje nam sadeku naređuje nam spajne rudbinske veza naređuje nam čednost. Naređuje nam čednost. Pa je poslanih poslanih naređivao znači čednost, a ta čednost je znači kada su u pitanju žene, ona počinje, znači, ona počinje od, od hijjaba. Uzvišen je Allah tabarak je o teala, kada govori o stidu, kaže Uh, uz, uh u stari poslaniksa opisujući gospodara ozižel kaže da uzvišeni Allah stidljiv inna allahu hayyun sattir yuhibbu alhayaa wassatr Allah je taj koji je stidljiv i koji druge pokriva pokriva njihove sramote i voli stid i voli pokrivanje sramota pa je Allahu bilejepi imena stir A nije setar, niti je satir, nego je sitir. Jer je tako došlo, tako je došlo u hadisu poslanika, salostanom koga bih dažim je u Ebudavud sa verodostomim lancem, prelonsiraca. Kaže, fe ida ka i ktesele ehadukum, fe Kaže, kad se od vas neko bude kupao, neka se zakloni. Neka se zakloni. I opisujući stanje Adema ali samo u džernetu uzvišenja Allah kaže inna leke el la te jua fiha wa ta'ra u anneke la tazmeu fiha wa tabha ti nećeš kaže u džernetu biti gladan i nećeš biti neodjeven nećeš biti razgolićen u džernetu a vi znate da u džernetu nije kao ovdje na dunjalu komšija ti uzurpira malo avlije i već ti može kako dodati s prozora, moraš imati nekakve one, one ekstra debele zavijese da, da te ne vidi i sl. tome. U dženetu se stepen jednih u odnosu na druge vidi kao sjajne zvijezde. Nema to neko dolazi prolazi kroz tvoju ovaj a, kroz tvoja kroz svoju bašću i sl. tome. To je tvoje. Međutim, pored toga nećeš biti u dženetu šta? Razgoliću. Pa kako onda na dunjalu, kada je čovjek u dužnost, za sve šta? Da se pokrije. U enneke la tozme ufiha, u enneke la tozme Nećeš biti tu ni žeden, nećeš ti osjetiti u džennetu ništa ni velike brućine, bit ti sve, ali od, od svojih stava jeste da ćeš biti u džennetu, da nećeš biti razgoličen. Ja bei Ae, kaden se nalikom liba se juvali se v akom moriša, oliba su takova je dalike kaj. Dalike mi najja tilna. O spustili odjeću koja pokriva vaša tivna mjesta. A odjeća bogo ona je najbolja i raskošno odjeću i odjeća, a odjeća bogobojaznosti, ona je, ona je jeli ona je najbolja. Allahov poslanik Musa li se nam je bio izrazito stidljiv čovjek. Kaže se u hadisu kod Buharije nije se videla od njegove kože ništa. Tako je bio stidljiv. Znaci ništa ne vidiš od njegove kože. Osim ono što se mora vidjeti, al tako a Belo Izrael, oni su se kupali zajednički. Uđu, poskidaju se i onako svi džamatile pod nekakav vodopad i tuširaju se svi. Pravda je jedni drugima obrate i sličak tome. Pa kad su vidjeli Musa i se nam da neće sa njima, jeli, počeli su da ga osuđuju. Počeli su da mu pripisuju nešto, kažu, sigurno je ader kilavije. Dok neće sa nama, sigurno je, kaže, ne smije se pokazati, ima Belaj u svojoj muškosti. A Musa, ali sam se odvoji nigdje, pa se okupa sam, obuče se, pa jednog dana odložio svoju odjeću na kamenu, kupao se i na napole da uzme odjeću, kamen se pomjeri. On za kamenom, kamen naprijed. Musa trči za njim i udara po kamenu ostale masnice po kamenu tragovi od udaranja, kaže, kamen, kamen moja odjeća, pa je tako trčić i prošao pored skupine Benu Israila koji su sjedili. Pa kada su ga vidjeli, kažu, nije Musa onakav kao što mi govorimo. Nema on pri sebi nikakve mahane. Pa ga je tako uzlišeni Allah. Mimma Kako kaže uzlišeni Allah u suri? <laughs> <laughs> felahu <fabar> miima kalu, o okay, te ne in da vlahi vožiha. pa ga je Allah očistijo od onoga što su mu pripis, pripisivali, a on, ono on, kod Allaha ima posebno mjesto uživa. To je muškarac. pa je stid pri muškarcu lijep, pohvalan, a pri ženi je još lepši i još pohvalniji. I zbog toga imamo, znači, brojne hadise, ajte, koji govori o tome. Kada su ušli napasnici da ubiju Osmana radijallahu anhu, dok je učio Kur'an, tu su ga i ubili, kazala je njegova supluga Naila, Naila bintul Farafsa. Kaže, šta misliš, kaže, da ja skinem svoj hijab i da ja tebe zastrem kad oni uđu da te ne vide. Kaže, Boga mi kaže, njihov ulozak kod mene i njihovo ubistvo mene nije kod mene manje od toga da ti skineš hijab i da ti vidje kosu. Pa joj nije dozvoljeno. Iako ako bi bilo da se spasi život, nema sumnje da je to dozvoljeno. Dozvoljeno je ženi da skine hijab i da pokaže stidno mjesto kada je nužda pri porodu, što je puno manje od samog lišenja života. Pa kako onda Jeli, kada je u pitanju životnači. Međutim, nije joj dozvolio. Radijallahu ta'ala. Anu. Poznati islamski učenjak Ebu Bekr ibnim Saud el-Kasani on je hanefijski pravnik koji slovi znači u samom vrhu hanefijski učenjak. Ima dijelo napisano koje se zove Bedaju Sanaeja, štampano u deset tomova, a nefijski bezrebne poznaje takvo dijelo. I čime se odlikuje ovo dijelo? Argumentima. Za sve je spominjalo dokaze argumenta. Jer dosta ima spominje u svojim knjigama. Spomene propisi, ne spominjeti šta? Dokaza. I ti kada čitaš, ostaješ u nekakoj nedoumici u redu. Taj propis ti izga spomenuo, je odlično. Ali šta je dokaz? E, kaže, bilaš hadis i promađa, Allah te nagradio. A kada spomine ocijna tog hadisa, e on je znači, blagodato potpunjeno. Pa je spominjao argumente u tom svom dijelu. Ali to je njegovo dijelo koje je napisao u deset tomova, to je u stvari komentar na knjigu njegovog šeha koji se zove Tuhfet ul-Fukaha, koji je štampano u dva toma. Njegov šejh koji se zvao Alaudim, Muhammed ibn Ahmed, je napisao jedno dijelo. Pa je on uzeo to njegovo dijelo i potom tom dijelu davao komentar. Shodno značenju tog dijela on je davao komentar na njega i onda kada je to završio, donio svojme šejihu, kaže, evo, pogledaj ti da pregledaš šta sam ja uradio. Kada je šejih vidio šta je on uradio, kaže, dođi vam. Imaš, kaže, moju pićerku za žene pa mu je dao svoju kćerku Fatimu za ženu. I sada, nakon toga, on kada je u pitanju Fatima, on nema mišljenja. Ebu Bekr ne može se suprostaviti kome kćerci svoga šeja iz velikog poštovanja prema svome učitelju. Pa su bili u Halepu živjeli, današnjem Halepu. I predložila je ona njemu, kaže, hajmo se vratiti, kaže, u tvoje rodno mjesto da poučavaš ljude. Ili poučavaj ljude, da je, jeri? A i ona je bila učen. Pa kada je predložio da se vrate, Čuje je za to, kada ona je predložio da se oni vrate, čuo je za to kralj vladar go je zvao A bio je dobar čovjek. Pa kaže, pozvao je I mama, koga? Nel' Pa mu kaže, tvoja žena tako i tako predložena, nemoj kaže ići. Ostani ovdje, imaš šta želiš. Ostani ovdje. Pa kaže, u redu. Ali ja kaže, ne mogu odbiti šta. Ja ne mogu odbiti ono što traži moja supruga. Ja nemam snage i moći da razgovaram sa njom. Kaže, pošalj ti nekoga, pa neka priča. Pa je poslal jednog dječaka, slugu, malog, nije bio nešto veliko, da priča sa njom. Kada je došao da razgovaraju, kaže, pa je napisala, ona je otjerala malog i napisala pismo svome mužu, Kaže, kaže, kakav je to tvoj fik? Koliko je izblijedio tvoj fik? Kaže, da ti meni šalješ momčića da priča sa mnom, ti znaš, kaže, da ja ne mogu sam pred njim otkriva da on mene gleda. Pa nije htjelo nas Pa su nakon toga uzeli i poslali ženu da priča sa njom, da je ubijedi, jer on neće, kaže, ja ne, ona ako da idemo, idemo, ako ostanemo, ostanemo. Spavaj, spavaj, ustane, ustane. Izdjelikov poštovanja prema kome je? prema svom učitelju rahimehuhumallahu ta'ala. E pa je nakon toga došla žena pa se razgovarali sa njim. Ali pogledajte te čednosti. Iako nje dozvolim da se otkrije, a dječak nije punog leta, ako ne osjetio tako ne, ovako ne vidi se znači, na njegovim znakovima i ponašanju da da ovaj primjeti ovaj ženu ili osjeti znači njenu ljepotu i tako da je priča o tome i da ima neke kakve naznake da bi se mogli probuditi prohtjevi, nije problemati što se otkrije pred njim da da sjedi sad i sad da priča. Međutim, to su bili hanefijski učenjaci, to su bili hanefije pravi. Ja tako? Pa je šefat nije uspio, zagovorištvo nije uspio. I mama Bdorezake sana'ani, poznati učenjak, koji živi u Jemeni on je umrlo 211. iđeske godine jednog dana se nadjutio na svoje učenike i otjerovi kaže, idite svi nema, kaže, predavanja nema predavanja, nema ništa a što su ga vjerojatno razljutili pa su poslali jednog čovjeka da posreduje hajde, kažemo, ma ništa napolje i ti i oni nema ništa Pa su kazali, kaže, hajde, kaže, nađite njegovu suprugu, pa ju dnesete je poklon, da ona bude posrednik. Pa su kupili lijek poklon, ovo, ovo je imam zeheb ispomir, su svome djelu sija, ovu priču. Pa su kupili poklon njegovoj supruzi, dali poklon i kažu da da pokuša, jeli, nagovoriti da on nastavi sa halkama. Jer nije to bilo ko u naše vrijeme danas, jel tako? oni su sjedili pred vratima i čekali da neko ustane da uđe da iziđe a kada nekoga otjeru iz halka on bi plakao ne bi ni ja on ni pio dok ga ne primina za duhalu da uči svoj dio pa i sutradan pozvao sviju kaže dođite doiste svi kaže u halka kaže nastavljamo sa predavanjem nastavljamo sa predavom pa sadovi začudili se kažu ovaj kako to juče se otjeru danas nisi nisi ovaj htio primiti šefati čovjeka koga smo postali zagovorištvo pa je rekao kaže nije isto kaže kada vam dođe šefađija zagovornik sa odjećom i šefađija bez odjeće tako je rekao rahimahullahu te ana dobro A, u šarijatu se navode brojne brojni hadisi koji govore o o stidu. Poslanik samo kaže el haya min el iman. Stid je sastavni dio imana. Znači, stid se ne može odvojiti od imana. Čak je u hadisu došlo da su upoređeni stid i iman. Kako jedno ide na više, tako ide i drugo. Kada jedno pada, pada i drugo. Ne možeš kazati, ovaj čovjek je što se tiče vjere maša Allah, Allahu akbar. Samo nema stida, ne vrijedi. Poslanik je sasvim to uporedio. I zato kada vidite čovjeka stidljiva muškarca, a naročito žen, znajte da je to pitanje čovjekove vjere. To je to je povezano, to se ne može odvojiti zato što jedno sa mnom o tome govori. Pa kako čovjekov iman ide na niže i raste tako i njegov stid biva veći bez ikakve sumnje. I kaže poslanik sasvim el hayau qaidun kullu, ka je stid je svako dobro. Znači, ne može niko kazati, ima stid jedan koji nije dobar. Jedini stid koji nije dobar jeste stid da se čovjek pouči svojoj vjeri i da zna svoju vjeru. Ja se stivim ići u džaniju i sjediti s ludima u ovaj, halkama da učim svoju vjeru. Taj stid nije opravdan. To je neispravno. Jer, kaže Ajša od Jalata, on kaže, Allah se smilovao ženama Ensarija, nije i kaže, spriječio njihov stid da se pouče svoje vjeri a bilo su najstidljivije ali se pored toga poučili šta? svojoj bilo pa koji bi čovjeka koji bi ugrozio njegove znači ibadete, on bi bio znači upitan a u protivnom stid donosi svako dobro i ovaj skoro se mnoj jedan tako slučaj došao jedan momak da prosi jednu djevojku i on je stidljiv on je stidljiv Ovaj došao sa babom, je dvojica i one ovaj cijelo vrijeme sjedio, ništa nije pričao, samo babo pričao njegovo ime. A ova djevojka nije bila takva. Ona ga malo pogleda, pa progovori nešto, pa čeka od njega odgovor, ali babo odgovara za njega. On je samo goriogla. I ovaj nakon toga kažem ovo i strani od, od, od, od, od djevojke koja je bila prošena, pa to je hajri bereket. To je, hejde, velike što on takao. U tome je dobro poslanic, on je to pohvalio. Možda prvi put sjedi, došao prvi put, možda nikada nije djevojkom sred njemu je neprijatno, neugodno, još priča o braku, još babo tu prisutan. I ne znam šta je bilo, ne znam šta se je desilo u tome, ali po svemu sudeći da, da je to, znači, ovaj, da nije došlo do braševeca. Bilo njegovog stil, pogrešno. Poslanik je Poslanik. sam svojom vidio čovjeka jednog da kori drugog zbog velikog stida. Što si tako? Pogledaj se. Kaže, ostavi ga na miru. Kaže, stid je svako dobro. Ostavi ga na Nije rekao, e, ne, baš treba da ga ukoriš i da ga povučiš da ne bude tako. Pa je u stidu veliko dobro osimako ako čovjek time ovaj, zakida prava nekome ili svoje osnovno vjersko pravo, stižu tome, u ovaj stidi od najljepših osobina, jeli, za razliku od onoga što nas u društvima, da je to pogredna osobina, da ne treba biti stidljiv, da, da djecu u osnovnim školama treba slati na ekskurzije, da zajedno spavaju s sobama muškarci i djevojke, da bi se oslobodili malo, jel tako? Oni nisu oslobođeni u našim društvima, sve su nešto stisnuti, pa ih treba osloboditi. Kaže poslanik o tom drugom hadisu, svaka kaže, srki din ima svoj huluk, nešto što je upečatljivo, prepoznatljivo za njega, kaže, a huluk ove vjere je stid. Hoćeš da pitaš, šta je to, kada je riječ o ahlaku islama broj jedan, šta je? Stid. Tako je rekao, poslanik, to je zaštitni znak čega? Islam, stid. A zaštitni znak stida je hijad. Pa je onda jadno i žalosno da izidje čovjek, akademik koji poučava ljude koji će predvoditi sutradan muslimanske mase i da kaže Nije hijab zaštitni znak Islama. On poštuje hijab, ali to nije šta zaštitni znak Islama. To mi kažemo, znate šta mi kako mi to ove riječi, gdje ih mi ovaj upotrebljavamo? Za baklavu. Kažemo baklavu poštujemo i cenimo, a nije zaštitni znak Islama, Arabija. Ured. To mi za baklavu podajemljamo. Ali da kaže živ bio za hijab, da to nije zaštitni znak islama, Allahov robe, jesi li ikadi što otvorio i pročitao iz sunneta poslanika, osreme, iz praksija sabah, imaš li Buhari u svojoj kući? Imaš li Sahev Buhari u svojoj kući, pa da otvoriš, pa da pogledaš kako su žene odjevale, kako su išla na sabah, kako su se bračale, jesi li kada vidio ovaj, naredba o hijabu, kada je došla, šta su sahabike radle, kako su se pokrivali? Ja mogu shvatiti da može čovjeku biti skriveno nešto od od sekundarnih pitanja, koja su možda samo samupak ih veliki znali, tako da može biti svakome to skriveno. Međutim, temelj je islama da 40 godina poučavaš ljude i 40 godina, da li to gajiš u svome srcu kako hijab, ti poštuješ što ali to nije zaštiti znak islama. Boga mi, ako hijab nije zaštiti znak islama, u islamu nema zaštitnog znaka. Nema zaštnog znaka. Jer po jednom društvu kada uđete u čaršiju, dok vidite li tako izlaze, tri, četiri žene izlaze pokrivene iz džamije, ne znam, vamo idu medresanke njih 20 na pauzu idu sebi kup sendvič, hodaju pokrivene, uđeš u dom zdravlja, tamo dvije pokrivene, dvije otkrivene, kaže Boga, ovo je muslimanska čaršija, ovo je musliman. Kako nije zaštnje znak islamu? Ali kaže, nije zato što to je jedan tamo nekakav šejh, A nije spomenuo u svojoj knjizi u zaštine znako islama. To je dokaz, to je srušilo sve argumente iz kitaba i suneta i prakse selefa i umeta i, i historije da to nije zaštine znako islama. Znate li da kada dođe do, da se umanji evo ova kapica što je vidi. Bijelica. Kod mene je crna. crna kapa nije bidat Poslanik je ušao za meku A na njegove glavi je bio Crni turban Ili već ovaj, jelik, na glavi ono što je imao Nadavno svojenja meke Oslobođenja meke Kada dođe u pitanje Ova kapica I ljudi se bore protiv nje Kažemo ona sad postaje šta? Simboli slavni A kada ljudi ostave to sve na miru, ja skinem svoju kapicu i hodam. Bez nje nikakav problem nije. To se ne mora nositi na glavi. Ali kada se bore ljudi protiv toga, to postaje šta? Simbol islama. Jer ti se boriš zbog toga cilja, Ovaj komad plata, ko me on smeta? Međutim, ti se ciljano oboriš i počeo se odakle, ene tu ćeš biti zaustanjen življen. Isto kao još kada su islanti učenjaci spominjali potiranje po u akaidskim pitanjima. Izvinite, moli, učenjaci, pa vi ste učenjaci umetavale, znamo što su fikska, što su akaidska pitanja. Kakve veze ima potiranje sa mestvama u, u, u akaidska pitanja i ubrajati? Ne, ima. Zato što su došle skupine koje skrenule s pravog puta i poriču potiranje po mestvama oko čega imamo mutevatir hadisi. Govorimo o mestvama, ne govorimo čemu. Očarapamo. Jer čarap je to je pitanje raziloženja među ulemom, to je drugo. Govorimo o pitanje po mestvama, gdje nema raziloženja kod Ehlu Sunutama i Žemata u vezi s tim. I došli su i kazali, i onda je došao Imam Elber Bahari, i ostali učenjaci, njih, njih ovaj, velik broj spomenuli znači u svojim akaidskim dijelima, da je simbol ehlu sunata od džemata, uzvjerovanju u Allaha, sve što spomljali, da je šta, potiranje po mjestu. Jer si ti došao da da kroz fiksko pitanje oko koga nema razilaženja, da srušiš nešto ko čega. Jer pazite, braću, mi možemo doći do pitanja oko koga postoji izvjesna, izvjesna razilaženja medulemon i nakon toga nešto osporiti. Pa svako zadrži svoje mišljenje, nije problem. Ali ako dođemo do rečeva oko čega nema nikakvi raziloženja, što je jednoglasan stal, tada nema osporavanja nikakvi. A pitanje Hidžaba je od najvećeg konsensusa među islamskim učenjacima, obaveze toga s tim da postoji raziloženje okolica i šaka. A kazati da to nije zaštitnik islama, To je pomeni zločin, da nema zločina nakon njega. Ali živimo u takvom vremenu kada ljudi kažu javno nema u Koranu dokaze da se žena treba pokriti. Kažu to je paganski običaj koji je bio prije islama, pa ga islam slijedio. Došlo je u vjerovdostojnom hadisu, da je poslanik slova rekao da tri skupine ljudi neće osjetiti, neće ući u džemnet a to su onaj ko je nepokonan svojim roditeljima i čovjek koji je notorni alkoholičar i čovjek koji pregovara za ono što je nekome za ono što je nekome dao a kaže se u prvom dijelu ovoga hadisa da tri vrste ljudi Allah na sudnjem dan neće pogledati a to su onaj ko je nepokonan svojim roditeljima isto znači isti čovjek i to je žena koja ponaša muškarce i to je uh, the youth, a to je čovjek koji nije ljubomoran kada je u pitanje njegova poradca. Nema ljubomore nikakve. Znači neće ost miris, uh, neće u stvari Allah in Azražel, neće na sudnjem danu, ni, neće ni pogledati. Došlo vjerodostojnom predanju da je poslanik, ali sam vekao Denesa, kod imama Ahmeda ibn Mađe, kaže ma kanal fi shay'in illa shane wa ma fi shay'in qattu illa zalik kaže nikada bested nije bio pri nečemu a da to nije oskrnavio a nikada stid nije bio pri nečemu a da to nije uljepšao besti će uvijek oskrnaviti a stid će uvijek šta uljepšati i tako je rekao naš poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa srna ima Mahmed i Hakim su zabilježili da je naša majka Ajša govorila u vjerodostojnom predanju kaže nikada nisam ušla ili kaže ovako ulazila sam kaže u moju sobu nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa srna jebu bekra kaže bez odjeće, bez hijaba punog skine znači hijab sa glave ulazi u svoju odjeću koju je u kući, kažem to je moju muže tu poslanik Salaseme i kaže tu je moj babo Abubakar i nakon toga ovaj e, nema nikoga više je ali nisam neće se pokrivati pa kad je kaže Omer ukopan kaže nikada nisam ušla nego kaže pokrivena od glave do pete iz sti da prema Iako je Omer i Omer podzemno ne zna Omer šta je tako je nakon Abu Bekr tako Omer je desetak nekih godina ukopan u tu, to mjesto. To je Aiša čuvala mjesto sebi, ali kada je umro Omer, došli su da je pitaju može li tu Omer da bude ukopan. Pa je kazala čuvala sam, kaže, mjesto sebi, a kaže da ću ga Omer. Pa je Omer tu, pa je Omer tu ukopan. Da li postoji još mjesta za u toj sobici gdje su ukopani, postoji mogućnost da može biti još jedno mjesto. Jer se prenosio dajše da je kazala, kad umrem, nemojte me, kaže, ukopavati pored poslanika, s osam Ebu Bekra i Omara. U mojoj sobi, to je njeno vlastiško. Kaže, nemojte me tu ukopavati, kaže, pa da me ljudi hvale, stavit će me, znači, u paket sa najboljim, sa poslanikom, sa Ebu Omanom, kao njegova dva najbolja druga. A? I Onda smo zajedno tu. Tako? Nego kaže, ukopajte me s mojim inoćama noćama uberkli. Pa dok je to Aiša kazala, postoji mogućnost da tu ima šta? Mjesto, uprotivno što bi ona kazala, ne bojte me oko pa majko, vjednika, znaš sama da nema mjesta. Zbog čega te riječi. Pa dok je kazala, znači ima mjesto. Imaju predaje od Selefa da će tu biti ukopani Isalejsa. Da će Isalejsa, znači da dođe u svojstvu Čega? U svojstvu čega? Poslanika. To je problematično. Jako problematično. Pa nećemo baš tako muslimana. Ja i ti sam musliman. U svojstvu obnovitelja. Obnovitelj čovjek koji će obnoviti, znači, vjeru shodno o šarijatu poslanikama, neće doći kao poslanik. Jer nakon poslanika Muhammeda zva, nema poslanika. Dolazi u svojstvo, znači, obnovitelja vjere i kada umre, kažu da će biti ukupan. Ali o tome nema ništa od poslanika Muhammeda, sallallahu alaihussalame, potvrđeno. Tako da, od celefa to što je došlo, ha, postoji mogućnost, a ne mora, znači, biti. Uglavnom, tu su u toj sobici su trojica najboljih, definitivno poslanik s Al-Sarima, nakon toga je Bojokar i Omar, pa nekome to i ne odgovara kada ima maliku pitan, kaže kakav je odnos Ebu Bekra i Omara prema poslaniku s Al-Sarima za vrijeme života kaže kao njihov odnos nakon smrti uvijek zajedno, nikad se odbajaju nisu. Ali pogledajte majka vjernika, ulazi, definitivno nije dužan da se tu pokriva. Žena da dođe sama na veče pred Mezavije, bez mahreme i da dobide se vrat u svojoj kući, zna da je niko ne vidile ili odvojeno sve, nema ništa mrkla noć, da izvije, dovide se vrat i nikakve smetlje nema. Kada bi bila ubjeđena da je niko šta neće vidjeti, jel redu, to je uslo, svakako. Međutim, ona ulazi i pokrije se iz velikog stida, radijel Allahu Teala, Anha. Kada je Mus Alizam došao i napojio stok onim djevojkama. Kaže da je to bio djevojke švajba, ale selam, iako to je upitno, da je to bio djevojke švajba, poslanika. Pa je došla jedna od njih teđa, et hu da huma temši ala stihja, inne bij je da li je đzijeke eđreema se paitelna kaže našte kaže babo zovej ali došto je stidljivo, kaže dođe je do njih, stidljivo, posebno naglašeno, dođe stidljivo. Kaže babo te zove zoveetete napravdi za to što se nam stoku napojju Kaže Omer radijallahu, kako bilježi sajeginu Mansur i ima njuđeri da taberi, jebohatima razi drugi, da je došla stidljivo, kaže, stavila je svoj rukav na svoje lice i kazala mu, hajde, kaže, babo te zove, kaže, da te nagradi za ovo što si nam stoku napoji. Pa je bio on el-kavij el-emīn. Inne hajre meniste džertel ka uijul emin. Najbolji uh, onaj koga može iznajmiti je onaj koji je jak, znale su da je jak zato što je sklonio kamen sa bunara kada su stoku napojili, znači pastiri, stavili sporno kamen na bunar za znači što ne upadne. I to djevojke ne mogu maknuti, pa je on to sklon, znači maknuo, napojio stoku, ponovo vratio i emin je bio pobjedljiv zato što je rekao njoj idi ispred mene, a ja ću, ovaj, ustarji kaže, ja ću ići ispred tebe, ti ideš iza mene. Tako, da ne gleda u nju kada duva vjetar i otvrta možda njeno tijelo i tako dalje i kaže ti meni bacaj kamenčiće kuda ja trebam ići lijevo ili desno do tvoje kuće pa je bio jak i bio pobjedljiv, a ona je došto stidljiva pa je nakon toga znači susreo se sa njenim babom i oženio jednu od njih Naš poslanik Muhammed s.a. bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji. Djevica ima svoj odjev u kući, ima sobića koji je zatvoren sa sviju stranu. I on je to u boravi. E, poslanik je s.a. bio stidljiviji od te djevice koja nikada ni sa kim nimala nikakvog kontakta. On je bio znači stidljiviji od toga. Pa je to poruka definitivno znači njegovom umetu da je stid od veliki, znači osobina. Imam Ibn Kesir Ebul Fida zabilježio u svome dijelu El Bidaev Onihaj u 11. tomu zabilježio je priču da je jedna žena a, i kaže a, a, Imam Ibn Kesir i kaže i ove godine desilo se je to i to misli na 286. hiđarsku godinu ili Mnukasir kada govori u svojoj povijesti on govori po godinama kako se dešava kaže i ove godine desilo se to i to, pa navodi da je došla jedna žena tada kod Kadije koji se zvao Musa ili Ishaq El Hatmi došla da prijavi svoga supruga da ju ne daje, da ju neće, neće da ju ispati mehru ima, kaže, 500 dinara Mehra, 5000 dirhema, ne daje mi, kaže Mehra. Pa je došao Kadija, pozvao muža, Mehra, nema ništa od toga, ja nisam joj ništa običao, dovedi doker i na kraju, kaže, Kadija, joj u redu, kaže, skimi, kaže, prekrivac lica da te vidimo. Ko si, šta si? Kada je on vidio da ona treba da otkrije lice, kaže Kadija jeste, kaže, tako je, ja sam dužan 500 dinara, bra, da je joj sve završeno, priznajem svoju grešku, sve uređu. Samo da šta, da ne otkrije lice. Kada je ona to čula od njega i vidjela njegovu ljubomoru prema njoj, kaže Kadija, ja mu sve to opraštam. Pa je Kadija rekao, ovaj musedni sakr hatmih, Ovo je priča zabilježio ko? Ibn Kesir u svome dijelu objadaju, on je u svoj povisni. Imam Sem'ani dodaje u svom dijelu Elensab. Ima dijelo Elensab. On dodaje u tom dijelu da je ovaj kad je rekao, kaže, neka se ovo zapiše u lijepi ahlak koji se deši ove godine. Pa je to zapisano i došlo do nas od 286. ižeske godine. To je vrijeme pisanja hadisa bimo. U to vrijeme je bilo pisanje hadisa više nego drugi bilo je i povjestima, mami Budžeri da Taberi u to vrijeme pisao. Međutim, pogledajte kako uzdišanje Allahov da na nas dođu ta ta lijepa svojstva tog stida koji je bio i prijednom i pri i pri drugom. Muhammed ibn Nasr Marwazi je zabilježio u svom dijelu Qadrus Salah, sa bilo dostanim lancem prenosilaca od Abu Musa al-Ashar ibn Qaisa. Kaže ja kada se kupam Kaže, "oni kad se kupam u mrtvoj noć. Ništa ne vidim, ništa se ne vidi." I kaže, "kada se okupam, ja ne ispravljam svoja leđa, kaže, dok ne uzmijem svoju odjeću i ne navučem je." I kaže, "onda se ispravim", kaže, "isti da Allah. Noć mrtva, ništa se ne vidi, prst pred okom ne vidiš. Al opet se ne ispravlja, šta da da se obuci. I onda to taj stil uporedite to sa paradom gdje gospoda hoda bez odića. Ja. I kažemo pa na dunjalu ko samo ratovi sve ide niz pa ne mora ići, mora ići na opačke. Jer radiš suprotno fitri na koje vuziše Allah stvari ljude. Ja mogu sad da čovjek bude nedjernik, da ne vjeruje ni u Kur'an i u Sunnet. Ali mane kakva moralne osobine, ne, ima pri sebi nešto. Skoro sam bio, jedna žena došla austrijanka, ima ona možda i 80 ljudina, <laughs> stara žena. I priča, nešto je tako bilo, priča je bila, o, ženi ljuda i kako to kod nas ide muslimana i nema rekao to kako kod nas su muslimane kod momak izlaze i vodeju i se vodeju. E, kaže, upravo tako, kaže mi, upravo tako sam ja, kaže, se udavam kaže moj muž je samo dolazio pod prozor i kaže iz dole ispod prozora i kaže naoko se malo porazgovaramo i onda kaže kući i onda kaže kad je bilo vjenčanje vjenčanje je bilo a ni kaže nikada izlaza zajedno iz pod prozora al da pa je stid taj koji čuva jedno društvo a bez stide onaj koji ruši koji ruši dotično je ali došao od izkoga bilježama Mahmedu s ovom usnadu, da je poslanik sa osram zabranio, u Moavjeru, da je ono, kaže, zabranio je poslanik sa osram sedam stvari. Kaže, zabranio je naricanje za umrli, za umrli. I zabranio je poeziju. Da se poezija spjevala to se misli na poeziju koja u sebi sadrži nepremjeran sadržaj. Poezija koja je, znači, opisi žena, ne znam, dina, nemorala i sveč o tome. Uprotivno, poezija ima koja je dozvoljena i koju je poslanik sva osvijem pohvalio. <kuh> <kuh> Poezije. Potom je zabranio kipove. <kuh> znači, da se kipovi a da se oblikuju. Zabranio je tebarluč razgoličavanja. <kuh> zabranio je tebarluč razgoličavanja. I zabranio je kožu od zvijeri da se koristi. Da se koristi koža od zvijeri staviš sebi tigra kovrata listo kobrata došla zabrana ima razilaženje među čenjacima u vezi stil pitanja međutim u Adisu ome došla zabrana i zabranio je kaže zlato i zabranio je stil 6. 7. za koga za muškarce zabranio je zlato i zabranio je stil I zato kad vidite muškarca da ima nasljedi zlata, ima svila, trebamo kazati još ti fali mahrama na glavi. Jer to nije svojstvo, kaže, ovo je dozvoljeno ženama moga umeta, a zabranjeno muškarcima. Ako si muškaracki, im to sa seba. Pa je, muškarac znači od ukrasa nosi prste. Prste može nositi, srebrni, a Neće znači nešto no što je odlika za ženu. Pa čerdono si neke narukvice i oko vrata nešto i tako dalje, iako bilo srebrno, to je mjesto gdje se žene kite i ovaj nosi se na sebi nakit, a neće to nositi taku muškarac. Došlo je kod i mama Buhari u njegovom djelu Mufred i kod sabirača Sunena od Ubejda ibn Fadale ili Fadale ibn Ubejda, da je poslanik ali smo tri skupine ljudi, nemoji pitati o njima kaže čovjek koji je nepokoran imam predvodnik u vođi muslimana mi znamo da smo duži da se pokoravamo imamu koji je pokoran, uzviša nam Allah, on je ređuje dobro da mu se ljudi trebaju pokoravati i nemoji, kaže, pitati o robu ili ropkinji koji su odbjegli od svoga vladara i nemoj, kaže, pitati o ženi kojoj je Allah omogućio život dunjavučki a ona, kaže, nakon toga se razgoliti i iziđe napoli. Znači, nema potrebe da izlazi, sve je omogućeno i nakon toga ona se razg... iziđe napoli nemoj, što? Jer žena dok iziđe napoli, znači, da bi bila negdje primljena da bi bila da bi radila, da bi bila uglavnom mora, jel tako, prodati nešto od tog svoga stida, od svoga hijjaba itd. Pa ako to uradi sa u nuždi, to su druga pitanja. Ali ako nema potrebe za tim, prijetio se znači žestokom, žestokom kaznom. Kao što je poslanik sa osvijem rekao da dvije skupine ljudi na sudnjem danu nije ne vidio toliko znači udaljeni od Allaha i od njegove milosti. I to su muškarci koji udaraju, imaju u rukama, znači bičeve, kao kravlje repove, udaraju ljude i dugo su žene koje su pokrivene, a otkrivene. Pokrivena je ili tjesnim, ili prozirnim. Pa je ona pokrivena u jezičkom nekakvom smislu, ali nije u šarijatskom, ni u terminološkom. Nije u terminološkom. Pa ako je pokrivena tjesnim ili prozirnim, pa to ne vrijedi, neće biti pogledana i viđena. Šta je onda sa onom koja otkrije u potpunosti. Pa mi danas proživljamo jedno vrijeme, sigurno kada je napad na hijab veliki i time se ne želi napadati samo na hijab, ciljevi su i motivi toga puno veći, iako je ovo zaista veliko, međutim, ako muslimani ne sačuvaju ovaj propise koje je uzvišenje Allah objavio i pravo na njihovo praktikovanje, Onda će im biti zemljina utrova, bolja od njene površine. Unistur, tira te barkala da su putin ono što najbolje nas pouči našoj vjeri. Sunnetu poslanika, sallahu alaihi wasallam. Wallahu te'ala, alam. Asabu allahu malam i na mohammed, u ala alihi, sahabi i hijzma. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu